Tér idő A világa a rádióban Vírusok, férgek és egyéb villanyállatok. Második rész. Védekezés és óvatosság. Járványok. Miért hasonlít a számítógépes vírus az igazihoz? És miért nem baktérium? Várkonyi benedek műsora. csodálatos megoldásokkal megcsinált szerkezet, és hogy attól, hogy ez egy kutyafülű ez a vírus, attól azért ő még gyönyörű. Koch Sándor, a vírusok nagy tudósa gondolkodott így a tudományának tárgyáról. Alig, ha nem így vagyunk ezzel a számítógépes kártevők világában is. Ugyanolyan kutyafülűek, ugyanakkor a kártékolságok mellett szellemi teljesítmény van bennük, bizonyára egy-egy szép megoldás. Ezek a teremtmények, akár a valódiak, hétköznapjainkba szólhatnak bele, bosszúságot, kárt okozva nekünk. Mennyire jelentenek a számítógépes vírusok, komoly veszélyt a mindennapjainkra. Béres Péter, informatikai tanácsadó. A veszély ez komoly. Nyilván azok a rendszerek, amiket sokkal komolyabb biztonsági szintet képviselnek, bankok vagy bármilyen szolgálnak a rendszere, sokkal nehezebb bejutni egy ilyen helyre, és tényleg egy, egy mélytudás és egy megszervezett akció szükséges ehhez. Viszont az a tendencia, hogy azokat a akár piaci szereplőket, akár állami szereplőket, akiknek vannak bizonyos kisebb cégek, akik beszállítói vagy kapcsolatban vannak velük, megpróbálják őket támadni, becserkészni, és rajtuk keresztül ugye eljutni a. A magasabb cél érdekében, mivel ezeknél a kis beszállítóknál vagy kisebb cégeknél, ugye jellemzően sokkal kisebb ez a biztonsági szint, nem biztos, hogy használnak megfelelő minőségű tűzfalat például, vagy kevesebb az az oktatás, amit fordítanak az emberek képzésére. Maga a tendencia azt mutatja, hogy a veszély komolyabb és egyre erősödik. Elkerülhetetlen az, hogy azokat az embereket, akik ezekben a székekben ülnek, megpróbáljuk felkészíteni arra, hogy bizonyos számukra esetleg érdekes e-mailekre e még mindig rákattintsanak, úgyhogy nem is várnak olyat például. A New York Timesnál fordult pont elő, hogy egy 5-6 főből álló csoportot célzottan ilyen kéretlen e el támadtak meg, egy konferenciáról szóló levél volt, amire tudták, hogy ők mindenképpen rá fognak ugrani, mert ez a 5-6 emberke pont ezzel a területtel foglalkozott, és igazából elég volt, hogy egy ember megnyisse azt a linket, ami szerepelt a levélben, és három hónapig garázdálkodhattak a sötét a képviselői a szerkesztőségnél, mert nem tudták detektálni ezt, hogy valami bekerült a rendszerbe. Várhatóan egyre jobban emelkedni fog ezeknek az eseteknek a száma. Ha egy-egy számítógépes vírus megalkotása szép teljesítmény, akkor azt kérdezhetnénk, hogy aki ilyen képességgel és leleménnyel rendelkezik, miért nem jóra fordítja energiáit? Elvégre arra is alkalmasak. Unoka Zsolt, pszichiáter. Persze, hogy alkalmasak, de hát a kritikai gondolkozás nagyon jutalmazott dolog mondjuk a kultúrába, a filozófiába, az irodalomba, a művészetbe, és ezt így is föl lehet fogni, hogy ők rámutatnak valamire, ami nem működik jól, és ez ugye fejleszti a programok írását nem akartam egyből így démonizálni, meg így lepszichopatázni az összes vírusírót. És nem csak a vírusírók körébe van egy élmény, hogy az önhatékonyság iránti vágy kombinálódik egy olyan mély sérelemmel, és olyan szintén univerzális és nagyon fontos érzelmekkel, mint a szégyen, az irítség, a féltékenység. Ezek az érzések ugye de azt is jelentik, hogy mondjuk egy ilyen megszégyenített ember valamilyen területen ahhoz, hogy helyrehozza az önbecsülését, kell valami olyasmit csinálni, amiben ő újra hatékonynak érzi magát, viszont ez együtt jár egy ilyen romboló érzéssel is, hogy az én fájdalmamat úgy tudom hatékonyan leküzdeni, hogy valami olyasmit csinálok, amitől én erősebb leszek, de abban annak is benne kell lenni, hogy megnyugodjon az ember, hogy amit én átéltem, ugyanazt az ártó szenvedést érezzem a többieken, hogy ahogy engem tönkretettek, ők is menjenek tönkre. És ez a fajta jelenség kicsiben ugye mindenkiben benne van, és én felteszem, hogy nagyon sok ilyen de destruktív, emberi cselekedet mögött ez előszokott fordulni. A vírusok körül is terjednek álhírek, amelyek úgynevezett lánclevelekben is keringenek. Tartalmuk rendszerint nem igaz. Egy levél. Mindenkinek, komoly, egy e-mailt kaptam egy új vírus létezéséről, ezt továbbítom. Egy új vírust fedeztek fel a Microsoftnál, az eddigi legrosszabbat, ami ellen egyelőre nincs védelem. A vírus egyszerűen megsemmisíti a hard disk egy részét, a következőképpen működik. Elküldi saját magát mindenkinek a címlistádon. Amint a lap megnyitásra került, a kompjúter lefagy, és újra kell indítani. Amikor a Control-Alde billentyűk lenyomásra kerülnek, a vírus megsemmisíti az Zero Sektort, végérvényesen kártéve a hard diskben. A CNN hírei szerint a vírus nagy riadalmat keltett New Yorkban. Mivel érdemelte ki a számítógépes kártevők egy fajtája, hogy a természet alkotta vírushoz hasonlítsák, Nagy Károly virológus beszél erről. Ez egy elég bizarr feltételezés, de azért van bizonyos alapja. Mind a számítógépes, mind a valódi vírusokra érvényes dolgokról fogok beszélni. Mind a két fertőzés bizonyos mértékig észrevétlen, rejtve marad, sőt elég sokáig marad rejtve. Mind a két esetben a gazda rendszereit, a rendes vírusoknál ez a szervezetet jelenti, hát a számítógépes vírusnál érthető módon ugye a számítógépet, a gazda rendszereit átállítja a vírus a saját programjára jára. Méghozzá annak érdekében, hogy saját magát megsokszorozza. Úgy szaporodnak a baktériumok, hogy egy baktériumból kettő, aztán 4, 8, 16. A vírusok egészen másképpen szaporodnak. Egy vírusból adott esetben rögtön több száz utód vírus is keletkezhet. Ez jellemző a számítógépes vírusokra is, hogy elárasztják a gazda szervezetet, a gazda rendszer. A megfelelő fogékony alany vagy sejt nélkül nem életképesek. Tehát egy számítógépes vírus is, ha egy nem tudom amelyen flopin van, vagy egy pendrive-on, önmagában nem tud semmit csinálni. A sikeres fertőzés után mind a két esetben átveszik a gazdarendszer irányítását. Ugye az egyik esetben betegségeket okoznak, másik esetben különböző galibákat, hát ennek most nem menjünk bele a részleteibe. Mind a kettőre jellemző, hogy adott esetben a fertőzés után hosszú ideig el tudnak bújni a gazdarendszerekben. A vírusok egy részével is így van. Sokszor elszenvedünk olyan vírusfertőzéseket, amelyeknek közvetlenül nincsen semmiféle hatása, de akár hónapokkal később, vagy akár évekkel később tapasztaljuk a vírus hatást. A vírusok, a gaz az a szervezet központi információ tároló egységébe bújnak meg. Ezek a rendes vírusok esetében a DNS, az örökítő anyagunk, a számítógépes vírus esetében hát több lehetőség van, akár a hard drive-on is, vagy a programokba építik belő magukat. Aztán meglehetősen kevesebb diagnosztikai lehetőség van a valódi vírusfertőzések korai felderítésére, mint például a baktériumoknál, amelyekre sokkal több van. Akkor a baktériumok ellen számos antibiotikumot használhatunk fel, ezek nem hatékonyak a vírusokkal szemben. A vírusok Szemben vakcinákat, oltóanyagokat használunk, ezek azonban elsősorban megelőzésre szolgálnak, és ilyen oltóanyagokat csak akkor tudunk készíteni, ha már nagyon jól ismerjük az adott vírusnak a tulajdonságát. Tehát úgy általában nem tudunk egységesen ellenük küzdeni. Úgyhogy azért ez elég sok analógia, úgyhogy valóban úgy tűnik, hogy ez a szó, hogy vírus állhat a kompjútervírusokra. Emlékszünk, hogy a történelemben voltak olyan hatalmas járványok, amelyek pillanatok alatt végigszaladtak a földön. A himlő vagy a spanyolnádha százezreket milliókat ölt meg. A számítógépes vírus szerencsére nem öl meg senkit. De voltak-e közöttük is világjárványok? Csizmazia István, informatikai biztonsági szakértő. Igen, voltak ilyen esetek, mondjuk a világjárványok, amikor a déli krónikában is bemondták, hogy valami szörnyűség történt, az inkább tényleg a 90-es évek véken, meg a 2000-es évek eleje volt. Voltak olyan emlékezetes események, én például a CICH vírusra emlékszem, én egy nagy vállalatnál dolgoztam, ahol a BIOS promot, ami ugye a rendszer volt felelős, felül tudta írni jóvá tehetetlenül ez a CICH vírus, és akkor utána egyáltalán nem indult el a számítógép. Hát ez azért egy elég brutális üntetés volt, és volt olyan számítástechnikai újság, ami akkoriban megjelent, és fertőzött volt ez a CD melléklet, ugye akkor ez még ilyen divatos dolog volt, és bemondták a déli krónikába, hogy senki ne nyissa meg, mert fertőzött volt ez a melléklet, tehát ez a 98-ban volt, ez egy olyan emlékezetes dolog volt. Gyorsan világjárványt okozó dolog az mondjuk a Microsoft SQL szervereket támadó SQL Slammer is ilyen volt, ami ugye szintén ezt a felismerést Erősítette, hogy ha nem futtatják le ezeket a frissítéseket, meg nem használnak tűzfalat. Hát ez megint olyan szó, ami lehet, hogy esetleg a hétköznapi embereknek idegen lehet, tehát nem szűrik az internetes forgalmat, hogy ki hova onnan jöhet, akkor ugye támadhatóak lesznek. A mai helyzetre meg azt kell látni, hogy mit tapasztalhat egy hétköznapi ember vagy egy vállalkozás, megjelentek ezek az úgynevezett rendszembberek, ezek a kártevők, amik azt csinálják, hogy az embereknek a dokumentumait, tit a gépen földobnak egy ablakot, és akkor azt mondják, hogy lehet érte fizetni valamennyi pénzt, ezek akár ilyen félmillió forintnak megfelelő összeg is el tudnak menni, és anélkül, hogy az ember tudná ezt a bizonyos feloldó kódot, nagyon erős titkosítást használnak. Tulajdonképpen, ha valakinek nincs mentése régebbi, külön adathordozón, akkor véglegesen elveszíti ezeket az információkat. Most az ilyen típusú csalás nagyon hatékony, ha hamis antivírusra sokan legyintenek, jó, nem hiszem, el, meg kit érdekel, de a saját adat Elvesztem. Arra mindenki a fejéhez kap, és azt mondja, hogy óriási nagy baj van. Fizetnek is, sajnos, és akkor ezzel ugye generálják, hogy a bűnözők azt mondják, hát ez egy remek üzlet, akkor ezt érdemes folytatni. És nagyon sok esetben, én a 8-10%-ot olvastam, amikor egyáltalán valaki kap feloldókódot, egy csomó esetben nem is kapnak semmit, mert ők ugye nem grállovagok, nekik a pénzgyűjtés a fő tevékenység, odaadom a pénzt, aztán nem foglalkoznak velem. Tehát itt megint ugye a felhasználói Szolgatosság jön elő, menteni kell, frissíteni kell, és olyan hétköznapi dolgokat is el kell sajátítani mindenkinek, például, hogyha biztonságosan akarok bankolni, vagy biztonságosan akarok bejelentkezni szolgáltatásba, és létezik olyan kód, amit a telefonomra kapok, ezt ugye úgy hívják, hogy kétfaktoros azonosítás, akkor éljek vele. Ha ezeket a lépéseket én saját magamért nem teszem meg, akkor tulajdonképpen nem lehet megvédeni azt az illető felhasználót, tehát mindenkinek magáért is tenni kell, hogy megvédhesse magát. Egy archív fölvétel következik. Kok Sándor virológus a szakmájának nagymestere volt. Magyarországon ő valósította meg a gyermekbénulás elleni oltóanyag termelését a világon az elsők között. De nem csak küzdött a vírusok ellen, hanem szépségükért csodálta is őket. én kizárólag a vírusokkal játszottam. Abba egy tévhidbe, hogy hát azért a vírusnál már sokkal egyszerűbb nem lehet valami. Ezeken a gonoszokon mit szeretett? Azt a tévhitett az elején, hogy ez valami iszonyú egyszerű dolog. Mert hát ugye még csak nem is baktérium. Nem véletlen, hogy én 80-es évek valamikor a Tarnai Tiborral, aki akadémikus építészmérnek, közösen írtunk egy cikket az amerikai Leonardo című folyóiratban. The Aesthetics of Viruses, a vírusok esztétikája címen, amiben pontosan arról van szó, hogy csodálatos megoldásokkal megcsinált szerkezet, és hogy attól, hogy ez egy kutyafülű ez a vírus, attól azért ő még gyönyörű. Azokat, akik azért írnak komoly számítógépes vírusokat, hogy a révükön sok-sok pénzhez jussanak másokkárán, ugyanolyan bűnözöknek tekinthetjük-e, mint az utcai rablót. Lélek és számítógép. Unoka Zsolt, pszichiáter kéne személy szerint ismerni ezeket az embereket, hogy erre tudjak válaszolni, de olyan szempontból tényleg egy izgalmas kérdés, hogyha nincs az a nyilvánvaló haszon, mondjuk a pénz, hogy akkor milyen lelki haszna lehet valakinek. És ha a személytelenség problémája, hogy úgy kirabolni egy bankot, hogy autót kell lopni, meg ott lelőhet a biztonsági őr, vagy esetleg neked kell lelőni, vagy valami. Tehát azért az egész más kar igényel, mint hogy egy ilyen kelemes szobában, valamilyen jól dizájnolt gépednél ott egy finom kávé mellett írsz egy programot, és jön az SMS a bankodból, hogy talán pár nullával hosszabb lett az összeg a számládon, tehát itt is van egy olyan, hogy ez sokkal könnyebb megcsinálni. Tehát azok az evolúció során belünk épített viselkedés, gátlás, amit a másiknak okozott szenvedés vált ki, és hogyha még ezt áttöröm, és tényleg megcsinálom azt, akkor az azután keletkezett bűntudat, meg a rémálmok, ami traumatizáló, megölni valakit, a háborús traumák erről szólnak, hogy nem csak az a traumatikus, hogy én majdnem meghaltam, hanem ahogy én ott egy ilyen szuront így beledöfök valakinek a szívébe, és ott fröccsög a vért, hát ezt így nehéz elviselni. De viszont szájber bűnözésbe mindezek a gátlások nincsenek. Ugyanúgy megfigyelhető a modern, harcászattal, hogy egy ilyen joystickkel irányítok egy rakétát, vagy oda kell futnom, és így ütlegelnem egy buzogányal, és ő is visszaüthet, ez borzasztó. Egy csomó velünk született gátló mechanizmus, egy ilyen abstrakt szinten kéne fantáziáltan elképzelni, hogy hogy szenved az a sok ember, akinek a bankszámlájáról lejön az a pénz, amit ő vérverejtékkel keresett családjának. Ezt így nem olyan könnyű elképzelni, főleg ha az ember nem motivált arra, hogy ilyeneken képzelődjön, és szívesebben figyeli a bankszámlája növekedését. A számítógépes vírusok ellen fölveszik a harcot a szakemberek, az igaziak ellen azonban nincs orvosság. Hogyan védekezhetünk hát ellenük? Nagy Károly virológus. Ez így van, a legtöbb vírusfertőzés ellen nem rendelkezünk hatékony gyógyszerekkel, ugyanakkor nagyon sok súlyos betegséget okozó vírus ellen kitűnő hatékony oltóanyaggal rendelkezünk vakcinákkal. Ezek a vakcinák persze elsősorban a megelőzésre jók, de hát a nagy járványok megelőzése ez egy nagyon fontos dolog. Ezért van az, hogy Magyarországon is most már közel 20 olyan oltóanyag van, amit gyerekkorunktól kezdve folyamatosan kapjuk, pontosan azért, hogy már ezeket a fertőzéseket vírus betegségeket ne kapjuk meg. Természetesen van néhány olyan gyógyszer, amelyik a vakcinák mellett hatékonyak a vírusok ellen is. Épp a retteget AIDS-betegség ellen kb. 20-25 gyógyszerrel is rendelkezünk, amelyeket különböző kombinációkban szedve tudunk a fertőzés ellen vagy a betegség ellen küzdeni. Más vírusok ellen is, akár még az influenza ellen is van specifikus tabletta vagy gyógyszer, de mivel ezek a vírus Ugye a szervezetünket fertőzik meg, a másik oldalról is a szervezet immunrendszerének az erősítésével is megakadályozhatjuk, vagy legalábbis javíthatjuk az állapotot. A számítógépes vírusok között vannak egyszerűbbek és bonyolultabbak, olyanok is, amik valami kiskárt csinálnak, vagy van olyan, ami nagykárt csinál. A vírusok mennyire bonyolult képződmények? A vírusok között is óriási különbségek vannak. Még a méretükben is, egymáshoz hasonlítva, a legkisebb vírus, legnagyobb vírus között két-három százszoros különbség van. Például a himlő vírus az egyik legnagyobb vírus, a járványos gyermekbénulást okozó vírus pedig az egyik legkisebb vírus. Másodsorban pedig a vírusok egészen olyan egyszerűek is lehetnek, hogy csak 5-6 génjük van, vírusoknak is van génjük, de például a nagy herpes vírusoknak akár 100-150 génjük is van, és ezeknek a géneknek a működését rendkívül sok fehérje szabályozhatja, tehát valóban ezek már nagyon komplikált szerkezetek, de működnek. És még egy lánclevél, amely nem vírust, csak butaságot terjeszt. Tárgy, forvárt, fontos, nem vicc, küldjétek tovább! Üdv mindenkinek! Ha egy olyan e-mailt kapsz azzal a címmel, hogy az életszép.pps semmiképpen senyist ki, sőt, azonnal törölt ki. Ez egy új vírus, ami szombató tavaly jelen. Ezt a figyelmeztetést az egyik barátom közvetlenül a Microsoft-tól és a Nortontól kapta. Az AOL már próbálta kitörölni, letiltani, de az antivírus szoftver képtelen elpusztítani. Ha kinyitod, mindent elvesztesz a PC-dről, és a küldőszemélynek hozzáférése lesz a nevedhez, e-mailedhez, jelszavaidhoz. Küld el ezt a figyelmeztetést ismerőseidnek, barátaidnak. Tényleg figyeljetek oda, ez a rohadék olyan, mint a madárvírus. Folytonos harcavilágban ki kiár elől a rablók vagy a pandúrok, a vírusírók vagy a vírus ellenvédők. Csizmazia István, informatikai biztonsági szakértő. Ez a harc semmilyen más formában nem képzelhető el, mint a rabló pandúros felállás. Igazából mindig reagálni kell a védelmi szoftver készítőknek arra a helyzetre, ami történik. Csak egy példát mondok, mindig új területeket hódítanak meg a víruskészítők. 2007-ben, amikor megjelent a Vista, akkor megjelentek ezek az úgynevezett animált kurzorok, amik ugye tudtak mozogni. Senki ellen nem tudta volna képzelni, hogy animált kurzorokba vírust lehet írni. Sikerült, és akkor utána erre a helyzetre reagálni kell- tehát azt igazából senki ne várja, hogy a vírusvédelmi oldal előbb mutat fel olyat, ami nem jelent meg, nyilván ők reagálni fognak. Az a jó, hogyha minél gyorsabban, tehát ugye órákban, napokban lehet mérni, illetve vannak olyan technikák is, amik nem konkrét vírusokra adnak védelmet, hanem a gyanús tevékenységeket proaktívan föl tudják ismerni. Tulajdonképpen ez is szükséges a modern vírusvédelmi programoknál. Számomra nem az a kérdés, hogy ki jár előrébb, hanem az, hogy mennyivel és hogy mennyi idő alatt tudnak reagálni ugye a jól oldak képviselői ezekre az új dolgokra. Béres Péter informatikai tanácsadó. Ami szerintem még itt fontos, hogy az emberekben már a tudatosság kicsit felépült, ami a notebookot, a számítógépet illeti, viszont ugye az új vagy nyugat, a mobil rendszerek és a tabletek, telefonok nagyon népszerűek lettek a kártevőírók körében, úgyhogy fel kell készülni az embereknek arra is, hogy a mobileszközeiket valamilyen formában tudják kezelni, védeni és odafigyelni. Erre a területre is. Itt Még a rabló pandur témakörhöz, hogy az akváriumból lehet halászlevet csinálni, de halászléből nem lehet akváriumot. Tehát igazából a régi világban ez a rabló pandur dolog, ez egy ilyen gentleman egdimentként azért működött. Tehát magára valamit adó vírusvédelmi cégek nem alkalmaztak olyan embereket, akik vírust írtak, nem azért, mert hogy nem voltak elég okosak, hanem ugye ez egy erkölcsi kérdés is, hogy kit alkalmazok. És úgy néz ki, hogy az utóbbi időben ez a hozzáállás ez sajnos eléggé erodálódott Kínába. Például többször is előfordult, hogy valaki vírus terjesztésére a börtönbe került, és már a börtönben megkeresték technikai cégek, hogy legyen az ő szakértőjük. Igazából a valódi szakmának és a becsületes részének egyrészt százszázaléki ki lehet jelenteni, hogy ők sose írnak vírust azért, hogy nekik több pénzük legyen, mert ilyen gyanúsítgatások néha elszoktak hangzani, másrészt pedig mindent megtesznek azért, hogy a tisztállapotokat fenntartsák. Azt mondta, hogy az nem jó, hogyha ilyen embereket alkalmaznak. Miért baj az, ha ilyen embereket alkalmaznak? A bíróságnál is vannak vádalkuk, vagyis, hogy alkut kötnek egy kisebb bűnussel, hogy a nagyobb bűnöst elkapják. Miért baj, hogyha ilyen módszerekhez folyamodnak, hiszen ha ilyet csinálnak, akkor azt a jóért teszik. Igazából nincs arra szükség, az én véleményem szerint, hogy ilyen embereket alkalmazzanak. Nyilván, hogyha valaki rettenetően profi, akkor ugye a saját munkaadóját is át tudja verni a munka folyamán, illetve tulajdonképpen a mai munkaviszonyok között már az is elképzelhető, hogy valaki úgy lép be egy munkahelyre, hogy csak szándékosan körül akar nézni, és fejbe egy év után elviszi az összes szellemi muníciót, akár anélkül is, hogy egyetlen egy adathordozót elvinne magával. Másrészt meg azért azt látni kell, hogy akik manapság ilyen vírusvédelmi cégeknél dolgoznak, vagy víruslaboratóriumba, ők annyira profik, hogy igazából nem szükséges nekik az, hogy egy vírusíró most megmutassa, hogy ő mit hogy csinált. Úgy kell elképzelni, hogy olyan profi szakértők dolgoznak ezekbe a csapatokba, akiknek minden ugyanúgy a fejükbe van, csak a motivációjuk és az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 Várkonyi Benedek műsorát hallották.